Bona nit, amigues i amics. En nom de la Societat Coral El Miquelet, Carrevolta, Acció Cultural del País Valencià i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, és un goig donar-vos la benvinguda al sopar d'estellers que celebrem enguany en aquesta València recuperada. És un goig poder incloure, per fi també, en aquesta benvinguda als representants de les institucions que ens acompanyen perquè avui seu a la taula amb nosaltres, i amb normalitat, en aquest homenatge que València reta a Estellers, l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, el conseller de Cultura de la Generalitat, Vicent Marsam, la directora de la, de la Institució de Lletres Catalanes, Laura Borràs, i el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de la Generalitat de Catalunya, Carles Duarte. Contem també i ens honora, amb la presència de la família de Vicent Andrés Estellés, Carmina Andrés i Vicent Añón. I contem sobretot amb aquesta plaça plena, que avui omplirem més encara amb poemes i cançons. Ja haureu vist les cartolines amb els versos d'estellers. Escolliu els vostres, intercanvieu-los, compartiu-los, feu-ne el que considereu i prepareu-los, si ho voleu, per a la gran lectura final. Comencem l'homenatge, per part, eucarísticament, sopant, i després ja vindran els versos. Bon profit. Pensem que ha arribat l'hora del teu cant a València. El vers ens convoca amb solemnitat, sense pompa, a la manera d'estellers. Que pugen per favor a l'escenari, Pere Fuset, regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, Tonecho Bardinyes, de la Societat Coral del Micalet, Vicent Marsà, conseller de Cultura, Lluïsa Cifre, de Carrevolta, Laura Borràs, Institució de les Lletres Catalanes, Toni Gisbert, Acció Cultural del País Valencià, Carles Duarte, del Conca, i Gemma Pasqual, associació d'escriptors en llengua catalana. Això que passarà ara és natural, o ho hauria de ser, però que siga natural, no amaga l'emoció, el símbol, perquè ara els representants de les entitats cíviques i els representants de les institucions compartiran i es llegiran junts els versos de Vicente Andrés Estellers.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 i nacions amuns, una enaltida condició. No tot serà, però silenci. Cal diràs la paraula justa. La diràs en el moment just. I no diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia. Car, la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Pot ser et maten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 i Josep Almeria. I dir-vos que, que Joan Ribó, malauradament, no ha pogut llegir eh, perquè està, està de camí, però esperem que arribi en una estoneta. Com sabeu, Enguany ha estat proclamat per decisió popular any Ovidi Mallor. Fa vint anys que se'n va anar de vacances i hem decidit celebrar la seva vida, la seva obra, el seu exemple, la coherència, la lluita, la música, el poeta, la samarreta, el coi, la llengua, el teatre, València, Barcelona, el gest, l'esperança d'Ovidi Montllor. Perquè sí, perquè volem. Per això ja haureu vist que molts dels poemes d'Estellers que s'han repartit aquesta nit tenen una dedicatòria especial i temàtica. Estellers i l'Ovidi eren amics germans i el poeta en va deixar testimoni als seus versos. Isidre Crespo n'ha estat el recol·lector. Moltes gràcies, mestre. I perquè és l'any Ovidi, i perquè volem també, hem demanat que ens acompanya aquesta nit la veu més característica del país, un músic de cap a peus, compromès i artista, que ens cantarà Ovidi tan bé com ho fa ell. Amb tots vosaltres, Miquel Gil. Bona nit. Bé, bueno, fer unes quantes cançons, totes elles amb lletra del tio Vicent. La primera, és, la primera és un tema que li va... un poema que li va dedicar a José Martí, el revolucionari cubà, que no sé si exactament era valencià... El que és ben segur descendent de valencians, això era ben segur, la cançó de la rossa de paper♫ mm -hmm. en eh, de com parlava de 40.000 coses, de 1.000 temes. Moltes voltes, sembla que la poesia només parla de temes de l'amor, la mort i coses transcendentals. I... Una, un, bolero, un bolero de, de la Ribera, de, exactament de l'Alcúdia, que jo no em vaig atrever a dir-li el bolero de l'Alcúdia per no tindre follons en la gent de l'Alcúdia perquè pel mig vaig posar un, un tros del parado de Vall de Mossa, té un poquet de zorba griego, directament com sona, té un poquiu de dançades valencianes, dos quincets de, de colombianes, i tot això ho vaig reformular i m'ho vaig inventar este un bolero a l'Alcúdia. Serà tota la ribera que bullgau, però a mi em fa una olor a horta que, que reventes.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 sembla? Fem una cançó més si fem la cosa aquella del tuit col·lectiu? Vinga, doncs fem una cançó més i aneu preparant els mòbils que li endinem el tema del tuit. Senyor alcalde, bona nit. Una cançó que no la duc en repertori, no la duc, normalment no la cante, la guarde per a ocasions especials i està costum que estàs tenent-se com una toca d'òlid per tot el país decabar les vacances i fer això, fer una reunioneta, sopar, xrar, voremos les cares, contarnos quatre coses i recitar dos poesies del Tio Vicente i en recordarnos de, de la figura de possiblement el, el millor poeta que han donat aquestes terres des dAciàs Marc. Poos pues una cosa com molt sana i molt agradable i molt, i molt saludable.. Bueno, el tio Vicent tenia un gran còmplice, un gran còmplice que era un senyor del coll, un senyor un tal Ovidi Montllor, no sé si hauran sentit parlar d'ells, però són un altre, és un altre d'aquells que ens està servint-nos, sobretot a aquests que ens dediquem a aquestes coses de, de, la, de fer música en Valencià i tot això, com a un clar referent. Quan es mereixem un poquet, mires la figura de l'Ovidi i ell et torna a lloc. Una, una cançó que forma part d'un treball que és el mural del País Valencià i que parla exactament de la ciutat de Ixàtila. La... Ma clavi a tu, mare de terra sobra, arrapa els teus mirolls amb un o secreta consigna mare de pols segresta d'esperança mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins segueix foscos camins m'agrada un gos que més m'estimava canta el jour del matí limitat sempre amb vestit, la clau del mar el neve estic la semanera llum sempre a la nit il·luminant un tant arc un bell futur d'una augusta contrava Seràs l'ocell i seràs la bandera. Inefet de retorn de la pàtria. Trossés quinçat no l'emblema que puja. Seràs l'ocell i seràs la bandera. Jo pujaré, òbviament, dels graons. I en arribar al termen. que usen el sempre i on un pujaré li diré últimament, este últim any, estic traginant molts, molts textes d'aquells de la Big Generation, de l'Allen Ginsberg, del Kerouac, de tots aquells americans tan potents i tant i contava me, contava, me contava Jaume Pérez Montaner del, del, de l'interès que tenen els americans en la figura del tio Vicent al traginar estos textos és quan possiblement s'hem fent encara més gran la, la figura del, del tio Vicent no? i mira que aquests bitxos són potents eh? són bitxos que no, no són qualsevol cosa és una cosa eh, ho vinc a dir per al text de la cançó que, que, que faré ara eh? una cançó que van aixer en un espectacle que ferem en la Pilar i en, el, i en el Joan Peris i que ens dirigia el Pep Tossard, el, el, el, el director de teatre mallorquí, i amb la Isabel, estava tenim teníem l'Aleixia Belanyó i l'Enric Huesas. I, i... vam agarrar un text del llibre Hotel Paris i ara ja no sé si dir-vos si, si serà la cosa tan bonica i tan de Mid Generation o serà 13 la Rube del Percebe, no ho sé. No sé, exactament pereu tirar-li. sé que paraules que, que serien broferàes en elell se transformen en literatura o en poesia de Champions League. Això sí que ho tinc. Això sí que ho tinc ben clar. Un reflexe possiblement de la societat de, de la postguerralla eh? eh? de la guerra civil, aquella o París. el fill sense pares i el pare sense el fill i que al cine i mai amb les canells i una mà entre i el rosari en família i el pieu que es mata caen des d'una i l'home que fa el bar, trabajo by day que m'he ratllat, fem lo, del, fem lo del tuit, que, que se m'ha passat o que se passat la cosa, que anem a fer-los, que me queden dues neurones, i si no es duen d'entre elles, vull dir què és lo que tiene, què, li endinem a l'assunt? A la va, tira-li tira Martí que és polleta, a la va, que anem a, anem a, col·lapsar, anem a col·lapsar Twitter, Twitter. tireu-li. Bueno, i mentre li tireu, jo ja estic acabant. Aquesta serà l'última cançó. El culpable d'esta cançó és el meu amic Pauet, Pauet Alabatxos. Cara de bon xiquet que té, eh? Cara de bon xiquet i de no haver trencat mai un plat. L únic que va tindre nassos en aquells moments, eh? Ara, ara hi ha una certa frescoreta eh? en l'ambient, però en aquells moments s'agobiava molt. La calor la calor no deixava respirar. I és l'únic que va tindre nassos d'anar-se en el Palau de la Música de València i a omplir-lo i conquerir-lo nom de tots els que ens dediquem a aquestes històries. És així, això és així. Pauet. Pauet me vingué en esta lletra i diu Miquel, recita'm. Dic, no, tio, jo ho canto. Jo, con taro, me resulta més complicat. Total, que va espillar unes salvaes de, de l'alcalaten Bueno, de la zona aquella de Castelló, eh, de, per aquelles comarques d'esports de, de l'Alcalaten, vaig pillar unes quantes melodies del baix d'ahir i vaig rematar en un cel baix de l'Horta, no anava a deixar passar l'ocasió per, per aventar unes cel baix de l'Horta. La cançó d'Ebre Sol, eh, contradiccions del tio Vicent. El tio Vicent va tindre una xiqueta i els pocs mesos va faltar, la xiqueta se'n va anar i ell, en homenatge, li va fer una, una cançó de Bresol aquella xiqueta que se n'havia anat. Ha arribat l'hora d'escampar els versos. Este micròfon és vostre. Aneu pujant en les cartolines i podrem llegir. Descampar els versos a moltes veus, trenant trossos de poemes. Avui confegirem el nostre petit mural de València en homenatge i celebració. Obrirà aquest ram de versos lliures Carmina Andrés Lorente, filla de Vicent i d'Isabel. Bona nit i moltes gràcies per aquesta part d'amics i de per fer-vos ecos de la crida de Lozano. De pares pobres i amics soles, amb molta honor vindria al món. Un món humil, més només més qui, recorda encara la casa clara on jo nascí. Precari el pis, tenia cuina amb una pica de pedra vella i una finestra. Després hi havia la galeria i aquella parra que tan m'agrada sempre bocar. L'embarronat, coarcat dolent i un colomer buit en desús, dalt el comú. Plàcides prades de les teulades, d'això en vindria la melancia, anys endavant i més d'un cant. El paisatge l'onren estables, com uns corrals i fumerals. Per fer més fi, també algun pi i cosiós d'alegres flors. Hi ha de precari clavells, xeranis, roses intactes i fulles mag magnes. Almençador, molta claror i ben poc més. Per les parets, unes pintures de criatures inesperades, doncelles llargues de llascadells i mariners, rebletesines, remotes silles, ocells seis barques, estranyes canyes. M'excitaria la fantasia aquell mural càndid i estrany, després l'amplària greu de la sala, un ambient de cos present l'Axutori del dormitori, on em van fer fi de forner i em van treure el dia 4 de 6 setembre del càlid d'entrer. Molt festejar pel veïnat, a poc a poc, amb lle de pot i sopes d'all, em vaig criar. Tinc la nostàlgia d'aquella casa, del món aquell, què li hem de fer? No em preocupa, és l'únic... I ara ja, ja ha arribat, Joan Ribó, moltíssimes gràcies. El convidem a que pugui a llegir els versos. Gràcies, bona nit. He viscut al centre del poble i, com fos amb el poble, un entre tants, com vaig dir i ara ho canten, el fet més lluminós de la meua existència és haver conegut aquesta dona que encara m'acompanya amb el seu silenci i la seva conformitat i haver creuat amb ella els carrers de València aquells dies de festeig i projectes que mai no s'han complit. Com si fos per a ella, ara escric aquest cant. Com arribat certs dies, no li podia regalar altra cosa que un sonet una dècima o un furt breu d'un jasmil. No em priveu, us ho pregue, d'aquesta humil il·lusió. Gràcies. Bona nit, soc Vicent Penyà. Em deixaràs obir que pense el teu barran dels cinc. Em deixaràs obir que rememora dels teus dies del mestre de Ribera. Mire al coll al teu poble, les millors peladilles del món, els trabucs millors per a la festa, el cafè licor més explosiu, escolte. Des de la Mariola davallen com una cançó les fonts, les innombrables fonts, els rierols, les serves bones per al fetge i per tal de pisar clara. Entre parèntesi, homenatge indignament precipitat, fet en vers i en prosa a un germà, a un amic, a un company. Ovidi Monllor. Gràcies. Pensa que ha arribat l'hora del teu cant a València. Temies el moment. Confessa teu, temies. Temies el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense picapedrers i sense obra de moro. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat, diríem. Veies el cant creixir. Lentament el miraves créixer com un crepuscle. i em pariren i assistic pobre de béns i ric de dies pobre de versos d'afanys ric canta l'amor i les parelles que viuen beuen i se'n van Cante un amor de contraband canta l'amor canta els amants no sé tampoc si això són cants dic les coses que venen i van tornen un dia l'altre se'n van l'esperança de contraban. Bona nit. El, el, poema, el fragment del poemaC de Vicent l'anem a compartir a Vla D'Àvila i jo, Josep Miko. Jo llegiré la primera part. La casa que estrenareu en estrenar la vida definitivament, l'alegre veïnat, el metge que buscava una nit a deshora, la farmàcia de guàrdia. a ah, València, València, el naixement d'un fill, el poal ple de sang, aquell sol matiner, les torres dels serrans, amb aquell breu color inicial de geranis. Veus des del menjador por la finestra oberta. Vení Maclé así, en ya veus alboralla. Escoltes desde el git les sirenes del port. De bon matí arriben el lenz carros de la horta. Els chiquets van a l'escola. Se escolta la campana veïna de la iglesia. El, traball, el tenaz amor de les paraules que ahora escribes y has dicho siempre. Desde que te van a parir, un día burjasop. Com mamares la llet, bares mamar l'idioma. Dic siga castament i amb perdó de la taula. Gràcies. Gràcies. El penúltim poema del mural del País Valencià, dedicat a Joan Fuster. Una selecció de versos. Per tu que el mural que voldria ser el cant del combat i la feina. Per tu i per tots, valencians anònims. És el moment que les guitarres tornen. Van riu amunt com un crit salvador. Mai no podran amb les veus retrobades. Res no podran en enrosella o cançó que amb un brancunt diagnòstic prospera. Per l'aire ve volant amb la guitarra del seu alcói com una ona ovidi Hem rescatat la cançó i el coratge i es va agrupar en el poble abans despert. Hem retrobat l'arrel del nostre poble.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 i ningú no va saber que tenia aquella rosa una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies va emanar l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè allò no estava bé. Varen retirar les cases, la rosa no apareix. Res. Va haver interrogatoris, ningú no en sabia res. I com una consigna circula secretament... De mà mà per tot el poble, una rosa de paper. Bona nit, un poema de Vicent Andrés Estellés del llibre 69 Poemes d'Amor. Volopéis de pena, sílaves si mesurades. Darrere vidres mira el malalt qui passa pel carrer de novembre. Mira qui passa. Ai, tristíssim ofici. Màrius Torres, Salvador Esprius, dies de cotempel i llànties. Ouse el piano, una nota sospesa, perdura en l'aire. Creix i ou sense el silenci. Qui sap què pot ocórrer? Gràcies. fragment d'odes de... temporals. Juny. Com en una fotografia, com en una igualida fotografia en sèpia, hi havia el barranc del 5 que creuava tota la terra. Hi havia la força telúrica del barranc de la batalla. El vaig veure en la teva companyia i en la del Toni Miró. Barranc del 5, barranc de la batalla. Terra de barrancs. Els barrancs desvetllats sota la lluna plena. Els barrancs quasi blaus, esperant tan quiets. Els barrancs que es desperten en sonar la teva veu. Moltes coses, ho Ovidi, molta vida compartida, com el menjar, el pa, la lluita, l'esperança. Passen els dies de metall altern, passen els dies d'armadura i punx. Bona nit a totes i tots, també d'odes temporals, fragments. Abans de zoo. Abans d'aquesta matinada a la ciutat de València, dues vegades lial. varen fer un bon sopar, es van asseure a una tauleta. I mentre Strand desitjaven d'un platetet d'olives, es van narrar el procés que havia seguit el teu disc. O vi de Montllr, canta alcoir. Varen veure moltíssim, pot ser massa. Hi havia unes xicones parlant prop de nosaltres. Amb un home eren aquells temps de persecució, de tenebres, de cauteles. Bona nit. Un fragment de no escrit églogues. Inútilment recórrer que repuscles les nits i els homes que carreguen lentament camions i als bars, l'oli fregit, les parelles d'amants. Jo recordo unes cames, les teues cames nues, les teues llargues cames plenes de dignitat. No hi havia a València dos cames com les teues. Un cadàver verdós, un cadàver fosfòric, va tocant les anelles, va preguntant per tu. Es desperta o si es marca en el baix del carner. Jo no sé res de tu. Han passat segles, dies inútilment recorregues València. No ho expliqueu, La vida contada a un nen del veïnat. I llavors, Déu li va donar la vida a l'home. I era tan bella i delicada que l'home no sabia què fer amb ella. I sol serà feliç dormint. Al dematí, però, tornava-la congoixa. I li venia aquell desitge enorme de plorar. I duia als seus braços la vida com qui du un nen de volquers, com qui du un de nitroglicerina. De vegades la duia com si fos un real i volia mostrar-la però tots en tenien i no li feien cas i callava tristíssim Xt, eh, ja t'has menjat el berenar? Bona nit em permetreu encara un orgull personal he estat pobre això m'ha deparat, passats mesos i llàgrimes, moltes fontes felicitats. Ara com ara, em veig al costat d'una dona, filla com jo del poble, nascuda a Gandia, pels carrers de València en uns passeigs interminables. Ah, M'he l'estimada molt. Gràcies. Bona nit. Això és un fragment del coll del mural del País Valencià. Barranc del cinc. Barranc de la batalla. Tots són barrancs sota la lluna muda. Tots són barrancs per al qui més somia. Barranc del cinc. Jo celebre l'amic que mesurar en versos memorables altius camins de tendresa i combat. Trinquer dels cavallers, la nau bailent, comèdies, Barques, trànsits en llop, mar, Pasqual i Genís, Sant Vicent, quart de fora, moroseeid, el mercat, Mercè, Lope de Vega, Colom, Hernán Cortés, Trenc, Cirila Morós, Pelayo, Campaners, Palau, Almirall, Xàtiva, Cavillers, Avellanes, Poguet de Sant Vicent, Cavallers, Sant, Vise Sant Miquel, Roters, Sant Nicolau, Sant Maniego, Serrans, Rallotzevell, Sant Jaume, Juristes, Llibertat, Soledat, Vallesters, Bonaire, Quart de Dins, Blanqueries, Llanterna, L'Albereda, Correus, Nules, Montolivet, Gili Morte, Espartero, Miracle, Cordellats, Misel Mascó, Minyana el portal de Vaidigna, Porcheig, Soguers, Novellós, Querol, Reina Cristina, Mayans i Síscar, Temple, Ponts de la Trinitat, del Real, de la Mar, d'Aragó, dels Serrans, de Sant Josep, de, de l'Àngel i l'avenida del Doncel, Luis Felipe García Sánchez. Ens sentíem més pobres, infinitament pobres, però més junts que mai, solidaris com mai, l'un al costat de l'altre, les pupil·les enceses. El Micalet tenia, al capaltar, tímides vermellors de Gerani, una rosa incipient. L'albereda de la postguerra era trista, de condons i ferocitat d'abrasades, però la redimia aquell moment que projectaven nítides contra el cel les torres, els campanars, la humilitat dels dies de pa escàs i cap de llibertat, vistos des de les baranes brutes del riu. Periòdicament, d'any en any, Joaquim Molas i Xavier Fàbregas van al coll per tal de participar en la concessió d'una espècie de previ de teatre. Aquesta és la versió oficial que se't dona del cas. En realitat, van al coll a rebre les aigües de la Mariola, a glopets petits, glopets de malaltia o precaució. Tornen després Joaquim Molas i Xavier Fàbregas, lleugers, a prova de colitis i d'ulls de polla, Tornen cofolls amb una vara a la mà, amb un bri entre les dents, i són immensament feliços, i reparteixen postals, dedicatòries autògrafes, i així tornen a Barcelona. Homenatge indignament precipitat, fet en vers i en prosa a un germà, a un amic, a un company, Ovidi monjor. Gràcies. L'un al costat de l'altre varem recórrer la ciutat. De vegades no ens dèiem res. Tot ho haurien dit Auxias Marc o Roís de Corella. Ens aturar un espant davant certa casa del carrer de Cabillers o Portal de la Vall I aquell carrer estret on va morir Jaume Roig, les gàrgoles de la llotja, com no t'he de recordar, com no t'he de fer un lloc, així, en aquest llibre, Isabel, filla meua, amarga i dolça, filla meua. Així, a València, varem fundar la nostra casa i ara et veig amb el ventre inflat pel preny, com tornes del mercat amb cistells, feliç de rabes, de lletugues, de llimes, de bledes. Poliolito mello, herba d'olives, vallà! pels aires els seus vals, Teresa. Arribaries al cercar-me, d'ús, tímida, una alegria popular, del vent, del dia, de l'espigolada. Fas de la teua pena ocult un nus i amb uns infants et poses a jugar. Arribaries al sarcasme, t'he vist, Ovidi, senzill i molt humà, tens tot l'enyor del dia de demà del dia gran, universal, que ve, que és molt a prop i que el toquem amb la mà. Hem entrat a la seu, hem vist la sepultura de d'Òsias, hem mirat aquell Sant Vicent, vell, que pintà xacomar. Tornem algunes voltes, el carrer de la mar, el d'Avellanes, així estigui la casa on visqueu, Òsias Marc. Així, de cos present, estigui Eusias Marc, de cos present. Jo sóc aquest, un sacristà de la seu, en comptava com referent el cos d'Eusias, amb fills ferros enllaçats trossos d'ossos. Un entre tants, en un lloc de la Terra. L'home ha arribat als voltants de la Lluna i n'ha transmès les imatges, la tele. Un astronauta llegia uns versicles. Sobre la taula hi havia residus de l'adorable sopar en família. Un entre tants, en un lloc de la Terra. És el meu lloc, i és el lloc on els meus treballen, lluiten, esperen i blasmen. Fan els seus fills, descapdellen, capdellen. Res no hi ha clar, com no hi ha res de fosc. Tant es baralla, es desfà i es refà. Puixa la nit i arriba de puntetes. Aquesta veu trèmola de l'amant. Nits del coll, amargues i concretes. Vindrà la nit del barranc puixant, costeres brusques molt penosament vindrà al món un dia radiant però es courà de nit amb savi vent però el país seguirà i sortirà amb peu segur dels fons de les coves de murs fumats amb pintures rupestres i tornarà Reseguint unes músiques, a ésser riu i propòsit diurn, utilitat de metalls i camins, i tornarà a ésser un país. Jo no ho veuré, però el meu cor ho espera, coneix i el calla l'endevinament, fragment de la veu d'un poble. Bona nit. Cans temporals, fragment. Com una fusta de guitarra et mire, com una fusta de guitarra et temte, com una fusta de guitarra et tinc els meus genolls i gemegues d'amor, com una fusta destinada a ser guitarra fonda, cabellera indòmita del teu poble que te pateix, i que espera l'august migdia de penons i roses. Si Andrés Estellés ara visquera, estic segur que faria una poesia que diria «No hi havia valència cap alcalde tan ben parit com Ribó». I ara seguiria ell el poema i jo no. Bona nit. Amb un mot te diria tot. Vida. Barranc del Cin. Canta o vidi Amb veu d'amic i franca la mirada. recobra el temps i recobra la front. Recobra els sants d'espera i de tristesa barranc del cinc, entre els telers ressona i clara bé i potent una veu, neta la veu i el patiment d'Ovidi, que somiar ja, d'infant mirant el món. En sortir del coi o en arribar al coll, hi ha una casa modesta, flamígera, i en ella viuen les persones que amb més castellà estimes. Jo t'he vist arribar fugitiu com un bandolet, com una llebre a aquella casa, a aquells amors. Ho he sentit com un esgarrany al mateix tal del cor. Amic meu, obidit germà, meu company, meu de tantes nits de lluita i esperances. Bona nit. Así emparirem y así estic, y con que em pasen certes cosas, así les cante, así les dic. Así emparirem, así estic, así treballe y done besos, así agolitse y así enric, así defense unas collites de uberitats y cuatro mites. Amic del cor, de l'ànima, dels dies, des d'on arribes i vers vas. El poble espera i guaita impacient, coneix la veu i reconeix el pas. Arribes i te'n vas, on faràs nit? Em tombarà la mort un dia si de cas, en un rastreig, en un anònim git. Un, un, frag un fragment de sonata d'Isabel. Isabel, i canten els canyars pels i pels carrers diversos de València passen amants que es besen a la boca amb molt de amor presos per la cintura, atarentats d'una olor de Di que el teu nom i amb casta reverència el posaré en un pitxer d'aigua. Dic Isabel i segueix el camí. I el tema de València tornava i se n'anava entre les teues coses, entre les teues síl·labes, aquells moments d'amor i aquells moments de pena, tota la teua vida, si no, tota la vida. Allò que tu saps de fonamental en ella, anava per València, pels carrers de València. Modestament diries el nom d'algun carrer, Pelayo, Gili Morte. Amb quina intensitat els dius, els anomenes, els escrius, un poc més i ja tindries tota València, per a tu. València és molt poc més, tan íntima i calenta, tan crescuda i dolguda, i estimada també. Jo n'he no menjat molt d'arròs a la meva pobra vida. Vull dir que està tota la vida més pobre que les rates. Jo per tant que una classe de ciutadans per als quals menjar-se una paella constituïa un esdeveniment sensacional, portentós, prodigiós, que rarament es produïa. He menjat molt d'arròs amb bledes, per exemple, que era una cosa exquisida en la seva flagra... flagrant humilitat, profundament saborós amb aquells trossos de patata flotant com uns càlids i farinosos i severs, amb els fragments de les bledes i amb els caragols, i amb molt poca cosa més. En causa d'estupefacció que aquesta classe d'arròs, d'arròs amb bledes, no hagi ja estat explotat i comercialitzat degudament de cara als espectadors forasters que se l'haurien begut, literalment parlant. Bona Per tu, escric el moral que voldria ésser el cant del combat i la feina. Per tu i per tots, valencians anònims, que han mort fent el que clà s'endevina. Com un pomell sagrat d'agraïment que torna i viu en una ploma humil i molt tenaç, profunda, del gresol. El rossinyol despert tota la nit, que cantarà la tristesa d'un poble que ha de pujar la senyera a la torre i ha de guanyar de forma permanent. A Joan Fuster, fragment. Brava! Bona nit. Jo tancaré a què recitar l'Estellers amb el poema 159. Em posareu entre les mans la creu, o rosari humil, suat, gastat, d'aquelles hores de tristesa i por, i ja cap altra benetat. Després, tancaré el taüt, no vull que em vegin. A l'hora justa vull que a Burxessot, a la parròquia on em batejaren, toquen a mort. M'agradaria encara que alguna dona del meu poble ixqués al carrer, inquidint, que qui s'ha mort, i li donin una breu notícia. És el fill del forner, que feia versos, més encara, en né major de Nadalet, poseu-me les ulleres. I amb aquest fragment de cant de Vicent donem per eh, conclosa la, la nit Estelles d'enguany. Aquesta nit tan especial que el vir canvi. Ah, València, València, podria dir ben bé. A tu, València meua, perquè evoque la meua València. O evoque la València de tots, de tots els vius i els morts, de tots els valencians. Deixa-ho anar, no et poses solemne. Deixa l'èmfasi. L'èmfasi ens ha perdut freqüentment els indígenes. Més avant, escriuràs el teu cant a València. Molt bona nit i moltes gràcies per vindre.